Анжеліка і Король. Книга третя. ЧАСТИНА ТРЕТЯ Король. Розділ двадцять четвертий. Прибувши у Версаль півдні, Анжеліка попрямувала до апартаментів королеви, щоб розпочати свої обов'язки Фрейліни. Їй сказали, що королева зі свитою вирушила до одного з сіл під версалем, відвідати місцевого священика. Королеву несли, а оточення йшло пішки. Далеко вони не могли піти. І Анжеліка вирішила приєднатися до них. Коли вона досягла північної траси, на неї обрушився град Сніжків. Вона обернулася, щоб побачити жартівника, але тут Сніжок ударив їй прямо в обличчя. Вона оступилася, послизнулася і упала, піднявши хмару снігового пилу. Із засідки з'явився Пагілен. Анжеліка розлютилася. «Коли ви припините ці дитячі витівки? І не могли б ви допомогти мені піднятися?» «Ні, звичайно», – вигукнув Пегілен, накинувся на неї і почав катати снігом. Потім поцілував і почав терти їй ніс муфтою. Так він гальмував її доти, доки вона не розсміялася. «Ось так краще», – сказав він, допомагаючи їй підвестися. «Я побачив вас задумливою та сумною, а це зовсім не підходить вашій особі. Смійтеся». «Пегілен, невже ви забули, які нещастя випали на мою долю?» Зовсім недавно. Так забув, весело відповів він. Ми повинні забувати всі наші прикрощі, і немає чого з'являтися при дворі, якщо не збираєшся їх забути. Перестаньте думати про прикрощі життя, малятко, і допоможіть мені. Він узяв її за руку і повів заплутаним лабіринтом із підстрижених чагарників, припорошених снігом. Король дав дозвіл на наш шлюб. Шепнув він їй, ніби то був казна який секрет. «Який шлюб?» «Шлюб мадмуазель де Монпансьєй з нічим непримітним гасконським дворянином. Тільки не кажіть, що нічого не чули. Вона від мене без розуму. Вона не раз просила короля погодитися на наш шлюб. Королева і принци крові щоразу здіймали страшний шум, вважаючи це образою всього королівського роду. Але король справедливий і добрий. Він любить мене. Він вважає, що ніхто не має права примушувати родичку, залишатися у дівах, коли їй 43 роки. Ви серйозно, пигі Лене? Дуже серйозно. Мені шкода. Не шкодуйте. Я такий задоволений, як був би задоволений цей вкритий виразками король Португалії, який інтригував, що подержати її руку. Я шкодую не її, а вас. Я буду герцогом де Монпансьє і отримаю привілеї, які належать цьому титулові. За весільним контрактом я отримаю 2 мільйони ліврів. Його величність сповісти в усі двори про весілля його кузини. Анжеліко, Люба, часом мені здається, що все це я бачу у вісні. Навіть у найсміливіших мріях я не підносився так високо. Король буде моїм кузеном, навіть не віриться. Ось чому я зляканий і потребую поради та вашої допомоги. Не розумію вас, адже все йде так добре. «На жаль, удача мінлива. Поки я не став чоловіком принцеси, я не можу спати спокійно. У мене купа ворогів, починаючи з королівської родини та принців крові. Конде та його син злі на мене. Ви могли б своєю чарівністю заспокоїти принца, який дуже високої думки про вас, а також затвердити в цьому рішенні короля, щоб він не піддався на їхні протести». «Мадам де Монтеспан вже обіцяла мені свою підтримку». Але я не надто довіряю їй. Та й у таких справах дві коханки краще, ніж одна. Я не коханка короля Пагілене. Він похитав головою і монотонно заспівав. Можливо, це добре, можливо, це погано. Так, говорячи, вони вийшли з парку. Чисть чоловічий голос вітав їх із карети. Наскільки я можу судити, на вас є великий попит, сказав Пагілен. І я не хочу ставати у вас на заваді. Тож, чи можу я розраховувати на вашу допомогу? Ні. Не відмовляйте мені. Ви самі не уявляєте, яку силу маєте. Вважайте, що вам не вдалося обдурити такого досвідченого придворного, як я. Я вважаю, що ви можете вплинути на короля. Не будьте дурне, Ви нічого не розумієте. Я намагатимусь тлумачити це вам. Ви, як шип, встромилися у серце короля, і він не знає, як позбутися цього болю. Сам він усвідомив це лише після того, як ви поїхали, і тепер страшенно страждає. І ім'я цих страждань – мадам де Монтеспан. Мадам де Монтеспан просто ласить шматочок, і король задовольняє і свої почуття, і свою пихатість. Вона йому потрібна, і вона належить йому. Ви говорите так само красномовно, як перський посол. Тепер я розумію, як вам вдалося захопити бідолаху де Монпансьє. Невже ви не пообіцяєте замовити за мене слово перед королем? Якщо випаде така можливість, я допоможу вам. А тепер відпустіть мене, пегілене, я мушу приєднатися до королеви. Вона потребує вас менше, ніж я. І крім того, є хтось, хто хотів би використати вас для служіння його величності. З екіпажу, який під'їхав, їх гукнув чоловічий голос. Людина квапливо вийшла з екіпажу і попрямувала до них. Це кольбер. «Я такий радий, що вас швидко знайшов», – сказав міністр. «Я збираюся до його величності з доповіддю, а потім ми запросимо вас на нараду». «А якщо його величність не захоче прислухатися до моїх порад, тоді це буде просто примха. Але будьте певні, що мене він вислухає. Ходімо, пані». Оптимізм Кольбера, схоже, був передчасним. Його розмова з королем затяглася. Анжеліка чекала на лавочці у залі миру. І тут вона побачила свого брата Раймонда де Сансе, що прямував до неї. Чорна сутана різко контрастувала із яскравими костюмами придворних. Анжеліка не бачила його з того часу, як справила своє весілля з Філіпом. Невже він наближається до неї із єдиною метою висловити їй своє співчуття? Він так і вчинив. Але вона відчула, що це не все. Дорога сестро, ви, мабуть, дивовані, що я шукаю вас при дворі. Куди мій міністр бере мене так рідко. Мені здавалося, що ви на службі у королеви і піклуєтеся роздачею милостині. Замість мене призначено отця Джозефа. Моє безпосереднє начальство вважало за краще поставити мене на чолі нашого приходу в малюні. І це означає Отець Ігумен або щось таке, усміхнувся Раймонд. З нашого ордену беруть служителів для східних місій. А, отець Рішар. Абсолютно вірно. Бактеріарі Бей, його відмова їхати в екіпажі, промахи Сентамена, королівські невдачі – і це результат. Анжеліко, я завжди захоплювався вашим розумом. Дякую вам, Раймонде. Але в ситуації, яка склалася, я швидше буду перешкодою. Давайте поговоримо без недомовок. Отець Рішар, з яким я нещодавно розмовляв, вважає, що ви єдина людина, яка може нам допомогти. Мені дуже шкода, Раймонде, але зараз не час. На мене чекає немилість. Але король надав вам стільки знаків уваги. Я чув, король подарував вам стілець за своїм столом. Це правда, але забаганки монархів мінливі. Мене більше турбують примхи посла. Відколи він прибув до Франції, отець Рішар місця собі не знаходить. Перша помилка в тому, що до посла приставили Сантамена. Він хоч і дипломат, але не має жодного уявлення про Схід. Поява Кольбера перервала їхню розмову. «Нічого не вдієш», – похмуро сказав він, звертаючись до Анжеліки. «Король так сердиться на вас, що я дивуюсь, чому ви ще при дворі. Він навіть чути не хотів про вас. Хіба я вас не попереджала?» Вона представила Кольберові свого брата, преподобного отця Раймонда де Сансе. Хоча Кольбер і заперечував діяльність єзуїтів при дворі, але потай довіряв їм. Коли Кольбер описав ситуацію, яка склалася, Раймонд не сприйняв її як трагічну. «Мені здається, що я знаю справжню причину, чому король незадоволений вами. Ви просто відмовляєтеся повідомити справжню причину візиту. Я не скажу її нікому. Наважусь заперечити. Я добре знайомий з вашою впертістю, моя Люба». Але якщо ви відмовляєте королю, як можна очікувати від нього, щоб він був поблажливий до вас? Чому б не пояснити йому так? Ви вирушили на моє прохання, щоб встановити контакт з отцем Рішаром. Бо його делікатне становище виключає можливість моєї особистої присутності серед цих магометан. Що ви скажете про це, Кольбере? Думаю, що минеться, якщо добре піднести. А ви що скажете, Анжеліко? Як казав мій друг, поліцейський Дегре, «Ви, єзуїти, екстраординарні особистості». Чоловіки пішли до виходу довгим коридором. Анжеліка задумливо дивилася на дві відбиті на полірованій підлозі постаті. Одна товста і низька, державного діяча, інша висока, статна, священнослужителя. Анжеліка зрозуміла, що залишилася зовсім одна. Їй раптом страшенно захотілося їсти. Мабуть, було вже пізно, і всі придворні, напевно, вже на вечері у короля. Але вона продовжувала сидіти, задумливо смикаючи своє східне віяло. «А я шукаю вас!» – прошепотів над вухом нерішучий жіночий голосок. Анжеліка не відразу зрозуміла, що голос належить великій мадмоазель, яка схилилася над нею. Що так змінило владний голос онуки Генріха IV? Напевно, це її заміжжя подумала Анжеліка і поспішила зробити реверанс. Мадемуазель де Монпансьє посадила її поряд із собою і в хвилюванні схопила за руку. «Люба, ви чули новину?» «Та хто ж її не чув? Дозвольте ваша високосте щиро побажати вам величезного щастя!» «Ну хіба я зробила поганий вибір? Скажіть, чи є на світі ще хоч один дворянин такий хоробрий і такий чудовий? Ви не знаходите його чудовим? Ви ж його друг!» Чи не так? Звичайно, сказала Анжеліка, згадавши інцидент у Фонтенбло. Але пам'ять Мадемуазель де Монпансьє була досить короткою, і здавалося, вона не вловила прихованого сенсу відповіді. Якби ви знали, в якому хвилюванні я перебуваю з того часу, як король дав згоду на наше весілля, і як я турбуюсь. Ну що ви, ви отримали дозвіл та можете бути щасливою, король не візьме свого слова назад. «Якби я була певна так, як ви!» – зітхнула мадмуазель де Монпансьє. Вона виглядала так само чарівно, як у часи, коли Ваноссель писав її портрет. Анжеліка посміхалася, дивлячись на неї. «Як ви чудово виглядаєте, ваша високосте!» «Правда? Як це мило з вашого боку! Я така щаслива, що моя радість написана на моєму обличчі! Але я тремчу від страху при думці про те, що король може раптово змінити рішення!» Перш ніж буде підписано шлюбний контракт. «Ця дурненька Марія Тереза і мій двоюрідний брат разом зі своєю дружиною. Всі вони готові зруйнувати мої плани. Якщо ви мене любите, спробуйте розкрити їхню змову в очах короля. На жаль, я... Ви ж можете вплинути на короля. З чого це ви всі вигадали, що я можу впливати на короля?» роздратовано вигукнула Анжеліка. «Ви ж знаєте його». І маємо пам'ятати, що він не слухає нічиїх порад, крім власних. Не король іде на поводу, а навпаки, він веде усіх за собою. Отже, ви відмовляєтесь мені допомогти? Адже я зробила для вас усе, що змогла, коли ваш перший чоловік був звинувачений у чаклунстві. Не така вже коротка пам'ять була у великої мадмуазелі. Анжеліка стріском зачинила віяло і пообіцяла – що намагатиметься з'ясувати у короля, що він думає про майбутнє весілля. Потім попросила вибачення та дозволу піти, пояснивши, що не їла і навіть ковтка не випила після меси. Але це неможливо, відповіла велика мадмоазель, беручи її під руку і тягнучи за собою. Король приймає у тронній залі до жагенуї, а після прийому буде лотерея та великий фаєрверк. Король висловив бажання, щоб були присутні всі пані двору. А надто ви. Ваша відсутність може спричинити його гнів. І знову Анжеліці наснився сон, який повторювався вже кілька ночей поспіль. Вона лежала на лузі в траві і страшенно мерзла. Зриваючи траву і накидаючи її на себе, вона раптом виявила, що лежить зовсім гола. Через білосніжні хмари виглядає сонце і повільно котиться яскраво-блакитним небом. Сонячне проміння зігріває, і ласкаво торкається її. Вона охоплена якимось радісним збудженням. Але чиясь рука торкається її плеча, і вона знову відчуває холод. Звичайно, зараз зима, тож так холодно. Але тоді чому вона гола, і чому довкола така зелена трава? Так і не розгадавши цієї загадки, вона прокидається і потирає плече на якому залишилося відчуття дотику долоні. І цієї ночі вона прокинулася з тим же почуттям. Зуби стукали, вона справді замерзла і тепер лежала, роздумуючи, чи не покликати когось із дівчат Джеландон, щоб розтопити камін. Раптом загавкав Аргус. Шш. Анжеліка встала з ліжка на коліна і почала нишпорити по підлозі рукою, шукаючи капці. Раптом вона почула легке клацання засову на дверях. І в смузі світла, яке з'явилося, побачила тінь чоловіка. Хто там? Бонтан, слуга короля. Не бійтеся, мадам. О, тепер я вас впізнала. Але що вам потрібно? Його величність хоче вас бачити. У таку годину? Так, мадам. Не ставлячи більше запитань, Анжеліка попросила почекати, доки вона одягнеться. Звісно, мадам. Тільки, будь ласка, не будіть служниць. Його величність просив вас бути вкрай обережною. Я проведу вас по таємним ходу, який відомий лише небагатьом. Я буду обережною». Вона запалила свічку від свічки бонтана і вийшла до іншої кімнати. «Мсьє бонтан, допоможіть мені застебнути гачки». Слуга Луї-14-го уклонився, поставив на стіл канделябр. Анжеліка прихильно розглядала невисокого зросту чоловіка – який, зберігаючи почуття власної гідності, спокійно справлявся з дещо незвичайним йому заняттям. На королівській службі Бонтан займався питанням провіанту та розквартируванням двору. Король нічого не робив без Бонтана, та ще й завантажував його купою різноманітних дрібних доручень. Щоб не звертатися через дрібниці до свого пана, Бонтанові часто доводилося розплачуватися з власної кишені. Король заборгував слузі, Близько семи тисяч пістолів, які він займав у нього під час карткової гри та лотереї. Анжеліка трохи підрум'янила щоки. «Я готова, Мсія Бонтане!» Щільно притиснувши до себе важкі пишні спідниці, вона прослизнула за слугою у вузький таємний хід, двері якого безшумно зачинилися за ними, і вона опинилась у маленькому коридорі, яким, пригинаючись, ледве могла йти одна людина. Бонтан повів її вгору невеликими гвинтовими сходами. Потім вони спустилися на три сходинки вниз і знову опинилися в якомусь тісному тунелі. Проходячи ним, Анжеліка помітила безліч дверей, які, мабуть, вели до потаємних кімнат. Версаль розкривався їй своєю зворотною стороною, яку вона раніше погано уявляла. Таємні зустрічі, візити інкогніто, секретні наради. Вони перетнули якусь невелику кімнату, оздоблення якої складалося з лавочки та невеликого ложа з подушечками. І здавалося, було спеціально призначене для прийому таємничих відвідувачів із підземель. Потім, штовхнувши ще одні двері, вони опинилися у значно більшій кімнаті, розкішна обстановка якої казала, що вони вийшли з підземелля. Озирнувшись, Анжеліка зрозуміла, що вони перебувають у приймальні короля. Два канделябри стояли на мармуровому столі, за яким, низько схилившись над паперами, сидів чоловік. Бонтан поворушив у каміні кочергою і підкинув пару полін. Зробивши це, він тут же розтанув у стіні, подібно до тіні. Луї, не випускаючи з рук пера, підняв голову. Він усміхався. Сідайте, пані, прошу вас. Вона примостилася на краєчку крісла. В кімнаті зависло важке мовчання. Нарешті король підвівся, підійшов до неї і зупинився, схрестивши руки на грудях. Отже, ви навіть не щинили шуму. Чи не запротестували, і це тоді, коли вас витягли з ліжка? Сір, я завжди до ваших послуг. З чого це така покірність? Де ваші вічно отруйні відповіді? Що це за нова примха? Ваша величність уявляє мене у вигляді фурії і починає соромитись за це. Тож, якої думки ви про мене? Король не дав прямої відповіді. «Преподобний отець Джозеф протягом цілої години розхвалював мені ваші здібності. Я знаю його як людину справедливу і досить розумну, і часто прислухаюся до його порад. З мого боку було б нерозсудливо не пробачати вас саме тоді, коли найкращі уми церкви захищають вас. Ну що ж я сказав такого, що ви так саркастично посміхаєтесь?» Несподівано спитав він, закінчивши свою тираду. Я не очікувала, що мене піднімуть серед ночі, щоб я вислухала компліменти з ваших вуст. Маленька чаклунка, бей назвав мене Фузулханум. Що це означає? Те ж саме. І хіба це не доводить, що король Франції та посол Персії можуть думати однаково? Ми маємо думати однаково в цьому випадку. Він простягнув до неї руки долонями вгору. «Лялечко моя, принесіть клятву своєму суверенові. Усміхнувшись, Анжеліка вклала свої руки у долоні короля. «Урочисто присягаю виконувати свої обов'язки та служити королю Франції, чиїм васалом я є!» «Так краще, тепер підійдіть сюди!» Він допоміг їй підвестися і повів до краю столу, де стояло його крісло. На столі була розкладена величезна карта – Майже блакитного кольору. Розкреслена лініями довготи та широти. На кожній з чотирьох сторін були зображені рожевощоки і Янголята. По блакитному тлі бігла золота в'язь. Маре Нострум – матер Ностра. Ім'я дане давніми географами середземному морю. Наше море – наша мати. Король водив пальцем по карті. Ось Франція, ось Мальта, а ось Кандія – Останній оплот християнства. Тут ми маємо вічні зіткнення з турками. А ось і Персія. Невже ви, ваша Величність, підняли мене в таку пізню годину, щоб поговорити про Персію? Ви хочете, щоб ми поговорили про щось інше? Анжеліка, не підводячи очей від карти, мовчки похитала головою. Потім сказала. Давайте поговоримо про Персію. То який інтерес для нашої країни у цій державі? Це інтерес віддільний від вашого особистого пані – шовк. Сподіваюся, вам відомо, що тричверті нашого імпорту шовку йде звідти. Цього я не знала. Це багато. А навіщо Франції стільки шовку? Король вибухнув реготом. І це питаєте ви, жінко. Люба моя, подумайте, хіба ви можете обійтися без парчі, без атласу, без панчох по 25 ліврів за пару? Та скоріше ми зможемо обійтися без хліба. Для нас, французів, головним є не зерно, не прянощі чи якийсь інший вульгарний товар, а мода. Ось чому для нас такий важливий договір із шахом. Франції потрібен шовк і треба постаратися добути його якомога дешевше. А хіба ж Месье Кольбер не зміг налагодити виробництво шовку у Франції? Він казав, що має намір розмістити фабрики в Ліоні. На це знадобиться багато часу. Нам доведеться ще опанувати багато східних тонкощів, перш ніж ми навчимося виготовляти парчу атлас. А тутові дерева, які я розпорядився висадити на півдні, почнуть плодоносити лише за кілька років. Але і це будуть дерева з червоними ягодами. А дерева, що дають білі ягоди, ростуть лише на високогір'ях Персії? Звідки вам відомо такі дрібниці? Мені говорив про це бактерія Бей. То ви розмовляли з ним про справи, про шовк? Отже, йому відомі наші труднощі і те значення, яке ми надаємо переговорам. Він здався мені дуже освіченою людиною. Він очі та вуха перського шаха. Король зітхнув. Схоже, мені доведеться прислухатися до думки Кольбера та отця Джозефа. Ви здається справді єдина людина, яка може розплутати цей клубок із шовку. Вони подивилися одне на одного і розреготалися, ніби два змовники, пов'язані єдиною справою. Очі короля заблищали. «Анджеліко», – промовив він глухим голосом, – але тут його голос набув природного звучання. «Кого тільки я не посилав до цього посла Перса, і щоразу мені потім розповідали одну нісенітницю. І Терсі, і Сентамен представили мені його як варвара». Нездатного ні освоїти наші звичаї, ні запозичити добрі манери, у вашому ж зображенні він видається мені хитрою, але розумною людиною, жорстокою і шляхетною. Запевняю вас, ваша величність, якби ви зустрілися з ним самі, замість того, щоб посилати когось іншого, то багато труднощів одразу відпало б. Ви маєте талант розпізнавати людей із першого погляду. На жаль, королі не все можуть робити самі, але вони мають підбирати собі в помічники людей. Це перша і найголовніша умова, яка робить монарха великим. Я ж припустився помилки, надіславши некомпетентних людей. Він насупився і махнув рукою. Потім вираз його обличчя пом'якшав. Але ж ви, пані, опинилися там вчасно і врятували становище. Зовсім інакше ви говорили про це сьогодні вранці. Згоден. Було б непорядно з мого боку говорити, що я мав рацію. Ви показали найвірніший шлях до досягнення мети, яку я намітив. Якщо ми не укладемо угоди із послом перського шаху, то це означатиме, що єзуїти втратять свої місії, а ми втратимо шовк. Доля цих обох підприємств у ваших руках. І що ж мені робити? Яку роль відведено мені? З'ясувати, про що думає посланець. І дати мені знати, як поводитись, щоб не наробити грубих промахів. І наскільки можна розгадати пастки, які може підлаштувати нам перс. Коротше, спокусити його, відрізати йому волосся, як далила. Король усміхнувся. Вирішуйте самі, як вам учинити. Анжеліка закусила губу. Це нелегке завдання. Мені буде потрібно багато часу. Це не так уже й важливо. Мені здається, що треба постаратися отримати його вірчі грамоти. Не слід поспішати. Коли мені доповіли, що Бектаріарі Бей не хоче вручати грамоти, я розлютився. Потім пустив справу на самоплив. А тепер мені хочеться відтягнути час і нашу зустріч на якомога більший час. Мені потрібно зустрітись із російським послом. Якщо Росія погодиться, то у нас буде безпечніший шлях для доставки шовку – нам не доведеться побоюватися турків, генуестів та інших. Отже, тоді товари не поставлятимуть морем? Так, вони підуть суходолом. Погляньте сюди. Вони схилилися над картою, голови зблизилися. Анжеліка відчула, що локони короля торкаються її щік. Вона швидко випросталася, трохи затремтівши. Потім рішуче обійшла навколо столу і вмостилася навпроти зазначивши про себе, що вогонь у каміні погас і в кімнаті стало холодно. Її пробирало тремтіння, і вона пошкодувала, що не захопила плаща. Не помічаючи її стану, король продовжував говорити про плани Кольбера, який збирався відкрити фабрики в Ліоні та Марселі. Раптом він замовк. «Ви мене не слухаєте. В чому справа?» Анжеліка мовчала. «В чому справа?» – повторив король. Я вважаю, що ви не хочете завдати мені образи, відмовившись від покладеного на вас доручення. У жодному разі, сир. Якби я мала намір відмовитися, я б зовсім не слухала вас. Невже ваша величність вважає, що я здатна на таке? Я гадаю, спокійно сказав король, що ви здатні на все. Що вас турбує? Чому ви раптом стали такою байдужою до моїх слів? Я замерзла. Замерзли? Здивувався король. Невже у вас така слабка натура? Ніхто раніше не наважувався скаржитися на холоду моїй присутності. Так всі боялися, що ви будете незадоволені. А ви? Я також боюсь, але ще більше я боюся захворіти, як я тоді зможу виконати доручення вашої величності. Король лагідно посміхнувся, і Анжеліка вперше відчула, що в його гордому серці затеплилася ніжність. Гаразд, рішуче сказав він. Я б із задоволенням поговорив із вами ще, але не хочу вас заморозити. Він зняв теплий оксамитовий халат і накинув його на плечі Анжеліки. Її огорнуло теплим чоловічим запахом, змішаним із запахом фіалкового кореня, улюбленим запахом короля. Король поклав їй руку на плече і, відчувши тепло, вона згадала сон і заплющила очі. Але відразу відкрила їх знову. Король на колінах стояв перед каміном, енергійно орудуючи кочергою, а потім почав роздмухувати вугілля, яке тліло. Бонтан, мабуть, заспав, – виправдовувався він, – а мені більше не хочеться нікого кликати, щоб не розголошувати таємницю нашої зустрічі. Король підвівся з колін. Нині він виглядав, як розбагатілий ремісник, якому довелося пережити важке життя. Людовик помітив здивування Анжеліки та посміхнувся. У такий пізній час можна й забути про палацовий етикет. На долю королів випав тяжкий жереб. Їм доводиться звітувати за кожен жест та крок перед усім світом. І навіть перед майбутнім поколінням. Це правило поширюється як на них, а й на усіх, хто їх оточує. І лише вночі я стаю самим собою. Він провів рукою по обличчю, ніби знімаючи маску. Вночі я стаю звичайною людиною. Мені подобається цей кабінет, де я працюю в тиші та спокої. Вночі я можу запросити сюди тих, кого хочу бачити. Так, ніч найкраща подруга короля. Анжеліка із захопленням дивилася на людину, якій доводилося так багато і важко працювати. Мені приємно спостерігати, як ви дивитесь на мене, раптом сказав король. Коли жінка дивиться такими очима на чоловіка, то це сповнює його сміливістю та гордістю. А якщо цей чоловік – король, він готовий підкорити увесь світ. Анжеліка засміялася. Але ваші піддані не вимагають від вас цього. Вони лише хочуть, щоб у їхній країні був мир. Ніхто не вимагає від вас подвигів Олександра Македонського. О, тут ви не маєте рації. Ніколи не думайте, що ті королівські обов'язки, про які я вам казав, такі обтяжливі для мене. Бути королем – це чудово. Але я замовкаю, пані. Ну, чому ж я слухаю вас дуже уважно? Та я знаю це. Ось чому мені приємно, коли ви поряд. Ви умієте слухати. Ви слухаєте усім серцем, усією душею із бажанням зрозуміти того, хто говорить. І це мені дуже приємно. Але я більше не хочу випробувати ваше терпіння. Бонтан не спав. Він знову провів Анжеліку таємним ходом. У тьмяному світлі свічки Анжеліка побачила перелякане обличчя старшої із дівчат Желандон, яка, мабуть, уже давно чекала на свою господиню. «Що ви тут робите?» – я вас не кликала. «Собака загавкав, і я подумала, що вам щось потрібне. А коли я гукнула вас і не отримала відповіді, то подумала, що ви захворіли. Але я просто могла міцно спати. Вибачте, пані, вам щось потрібно?» Гаразд, якщо ви підвелися, то розпаліть камін і зігрійте мені простирадла. Я страшенно змерзла. Влягшись у тепле ліжко, Анжеліка довго не могла заснути. Голос короля все ще звучав у неї у вухах. Звуками свого голосу він розташовував її більше, ніж поцілунками.